Egunon on guztioi, marchaque ama gaurko honetan. Astea azkena da eta berri on e, magazina berri on entzuten ari sareten e, gure irrati honetako informazio emankizuna. Esan bezala, martxoak 14 eh, gaurko honetan, aste da eta momentu honetan 5 graduko tenperatura daukagu Berrio Zarrien eta besterik gabe, Nafarroako albistei herriparatuko diogu, Lenik eta Bein eta Euskal Euskarazko edabideei, LeNBC e, babea toki bat sortzea proposatu baitute krisiari aurre egiteko eta etorkizuneko herrionkei erantzuteko indarrak metatzen jarraitzen dute Euskarazko herri ekimeneko edabideek Agiri bateratu bat aurkeztu dute sektorearen diagnosiaren berri emateko eta etorkizuneko erronkak zehazteko. Bos puntutan laburbildu dituzte erronka horiek, lehentasunen artean dituzte hauek Euskarazko edabideek beatoki bat sortzea. Diru laguntza hitzarmen bidez jasotzea, sektoreko langileen lanbaldintzak hobetzeko, ikergetan kalitatean eta lehiakortasunean urriatsak egitea eta euren arteko elkarlana sustatzea, erakunde publikoei gainera, dei egin dieten gogoeta mai bate, bateratu bat osatzera, bada garaia erronka hoiei sendotasunez heltzeko, beste molde eta bide batzuk jorriatuz, irudimena landuz, gogotik arituz, eta batez ere elkarlanean arituz adierazi zuen Apaguneko buru jasone mendizabalek dokumentua sinatu duten berreo geita edabideen izenean. Atzo aurkeztu zuten dokumentua handoa ingo Martin Ugalde Kultur Parkean, eta horrengo esan bezala berreo geita sortzi edabidek babestu dute, baina atxikimenduak jasotzen jarritzeko asmoa dute. Agiria azken urtebetean egindako hausnarketaren prozesuaren emaitza da, eta etorkizunean ere horretan jarrituko dute. Eta horretan jarrituko dute ere Nafarroako gobernuaren E, jokabidea joca bidea salatuz ba, Nafarroako mendialdeko edabideak izan ere atzo agerraldia egintzuten ere eta gogor salatuz zuten Foru Gobernuak euskarazko edabideei dirurik emanez izana. Haien esanetan egin nahi duen benetako politika ezkutatzeko erabili duen aitzakia da krisia. Nabarmendu dute faltzua dela euskarazko edabideak diru laguntzetatik bizi diren ustea. Hala argi dute zein den e, Nafarroako gobernuaren asmoa ofiziala ez den mezua zabaltzen duten Munikabideak isilarazi nahi dituzte. Hoeiek izan ziren euskarazko mendialdeko edabidek erabili zituzten hitzak. Laguntzen dieten pertsonen babesa eskertu eta euskararen aldeko apustua berrietsi zuten Nafarroako mendialdeko edabideek. Erronkak merezi duelakoan horretan jarraituko dugu etorkizunean ere, esan zuten. eta euskarazko edabidez hari bagara ezin aipatu gabe utzi ETB Nafarroan e, lurrezko te, telebista digitalaren bitartez ikusteko afera oraingoan Earen e, salaketa batez hitz e, eginendu du Eak iragarri du salaketa bat aurkeztuko duela ETB ikusteko edagailuari zigilua kentzeko eskatuz Eak salaketa jarriko du administrazioarekiko auzitegian Irun errian ETB ikusteko edagailuaren Nafarroako gobernuak hartu duen ken dezaten eskatzeko Hau esek izan ziren Majorgarri Amirezen itzak espero dugu edagailuari jarritako zigilua kentzea eta alik eta azkarren irunerriko erritarrek Etebeko kateak normal ikusial izatea Guardia Zibilak hilaren zazpian zigilatu zuen edagailua eta salaketaren argudio juridikoak emateko Majorgarri Amirezek azaldu du eako militantek jarritako edagailuak ez dituela inongo eskubiderik urratzen eta guztiz alderantziz Nafarroako gobernuak Eusko Jarlaritzarekin itzartutako protokoloaren helburuak betetzen dituela. Bimietak 9 udan sinatutako protokolo hartan adierazten zen interesgarria eta beharrezkoa zela ETB Lurralde telebista Digitalaren bidez ikusia ahal Maiorgarria Maiorgarri Amirezen arabera, Herri Ekimenak bete egin du helburu hori eta horregatik ez dago edagailua sigilatzeko argudio juridikorik. Herritarren eskubideen gainetik bere berefobiak lehenestea leporatu dio UPNeri eta bere sektarismo adierazten duela salatu du. PSNeri berriz auzio honetan beste aldera begiratzea, ego dio Berrio sartzera urbilduko gara orain eta aipatuko dizuegu elkarrietaratzea eginen dutela gaur osasun publikoko murrizketen kontra aste azkenero bezalaxe elkarrietaratzea eginen dute gaur goizean Berrio zarko osasun etxeko langile eta erabiltzaileek Nafarroako gobernuak sektorean egin dituen murrizketen aurka izanen da elkarrietaratze hori goizeko 10 eta 10 minutuko iraupena izanen du gaixoak hartatzeko mediku batek behar duen gutxieneko denbora hain ainzuzen bere erreferentzia er, er, eginez osasun etzeko arduradunak salatu dutenez kontratazioen murrizketak zentro honek eskaini dezakeen arreta kaltetuko du eta itxaron zerrienen luzatzea ekarriko luke. Hori dela eta mediku zein osasun etzeko langileek deialdia luzatu diote berriozarko jendarteari osasun publikoaren defentsan antolatutako protesta ekintza guztietan parte hartzeko. Eta isialdiko begirale izateko ikastaroa ere antolatu du lanxoote egien gure herriko elkarte honek gazte eremuak kudeatzeko modu berezi bat modulu e, berezi bat prestatu du aisialdiko begiraleak ez teko. Ikastaroa berri ozarko egoitzan egginen dute lekuartea kaleko hogeita biga, bigarren zenbakian eta hamazazpi urtetik gorako gazteei zuzendua dago. Berrihunirru hogeita orduko ikastaro teoriko praktikoa izanen da eta apirillaren hamarretik ekainaren bira bitartean eginen dute. Irureunda berrogei tamar euroko presioa dauka tegionek, baina euneko berrogei tamarreko diru laguntza eskuratzeko modua ere badago. Izen emateko epeA apirilaren laura bitartean egonen zabalik, eta matrikula egiteko edota informazio gehiago jasotzeko ondoko telefono zenbakietara hotsegin behar duzue bederatzi lauzortzi, iruzero, zerobi, irusei, Sei sei, bederatzi bederatzi zorzi bederatzi hiru sei lau edota sei bost zorzi zazpi zazpi bi lau. Interneten lanxootegien webune ere zabaldik da informazio gehiagorekin hiru Eta gaur zabalduko da EPEA, Nafarroako udaletako Euskara zerbitzuek antolatu dituzten Euskarazko udalekuetan izena emateko, zehazkin gaur bihar eta etzi Egonen zabalik e, ba, Epe hori plaza eskatzeko Sei eta amala urte bitarteko Aurrentzako udalekuak dira Eta plazaren eskaera udaleko Euskara zerbitzuaren bulegoan Egin behar da udaletxean bertan Badakizuek aleberri zazpi Zenbakian, goizeko amarrrietatik e, Eguerdiko ordu bietara Telefonoz ere egindaiteke Bederatzila uzortzi 00001 Bederatzi telefono zenbakian Eta plazako purua mugatua dago Beraz eskatzeko Kaierak plazak baino gehiago izanez gero, Zoosketan bidez erabakiko dira. alde tokiko elkartek antolatzen dituzten e, jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia e, amaitzehar da izena emateko EPA edo eskaerak aurkezteko EPA deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia esarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduera konkretuak sustatzeko berdintasuna euskara gazteria hezkuntza jaiak eta kultura. eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira udaletxean bertan martxoaren hamabostera bitartean uda bihar duzue azken eguna eskaera eska oiek aurkezteko I interes dune kudalaren hauzo bulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren arauak eta baita interneten ere berriozar.es webgunean Eta bukatzeko aipatuko dizuegu Euskarazko ipuinen amasei garrien aur ere abian dela, lehen ezkuntzako berriozarko aurre izuzendua da, gaia librea, eta ipuinak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan, udaletxean ere. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz zidatzita egotea eta jatorrizkoak originalak izatea, sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berrogei euroko bitxartel ezkuntzaziklo bakoitzeko, eta hogei euroko beste sortzi osskatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Tira horre musika e, joan eginzaigu gure denbora bete dugulako, e, informazio gehiago izanen du datozen boletinetan eta baite interneten ere Eeguzki